بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو اے خلق اویری گئی ربکم اللذی درفستاس واغربنا خلقکم چپی داکڑی ایتاسو من نفس واحدتن دنفس یونا وخلق منها دوجہا او پی داکڑی ود دی نفس نبی بید دی, دی نفس وبث من هما وارکڑی دی اللہ دے دوارونا رجالا کثیرا سڑی دیر ونسا آوزنا نا دیری واتق اللہ اللذی او یری گئی دا اللہ غزاتنا تساءلو نبیهی چتاسو سوالونا کوئی دیو بلن پنمد دی الله والارحام او یری گئی دا ختمولو دا خپل ولینا ان اللہ بیشک الله کان دے علیکم پتا صبان رقیبا رقیبہ یومانوہ حفاظت کونکے یا رقیبہ عالم و خبردار وآت الیتام آورکیتی مانانو تام وآلہم مالوندوی ولا تتبدل الخبیثہ مبدلوئی اغہ حرام بتوئیی بید حلال سرام ستاغ مال چگہ حلال لے او تاغ بیکار دیتیم لے ورکی او دیتیم غمال چطال پار حرام نیو خد غزان نراولی و لا تتبدلو الخبیث بتوئی بی مبدلوی غمال پاپاک سرا و لا تاکلو اموالهم مخوری مالون لدیتی مانانو الاموالکم نخفلو مالون سرا انہو یکیناً دا مال خورل دیتی مانانو کانہو بن حوبن کبیرا او دیتیم غمال د ګنا لویا د ظلم لوی خوب مانا د ګناه مرزي او د ظلم مرزي و ان خفتم ک تاسو یری د یا لا تقسیتو دا چ انصاب بو نکړی شئ فلیتا ما بواردی تیما نانو زنانو کی فن کی هونه کاو کای ما دا زنانو سرتوا ولکم چی حلال دی تاسو د پاره پسندیده دی تاسو د پاره من ننې ساع د ځنانو نه مثنا دو دوه وثله سا او دریدې په وروبه او سلور څلور فین خفتون که تاسوېدي چې ساب بهو نکې شي الله تععدلو داچین ساب به نکل شي فوا د تن نو بیا غوره کوې کوم یاغ چېمالکان شوي خل لاسوونه ستاسو ذا لکه دا خبر ډېر به تر د الله تعولو چې تاسو به ميلانون کوي دی وی بي بي آیا الله تعولو چې نو شې ظالمان واعط النساء ور کوي زنان او تاسو دقاتهن مهر ندوی نهلا خوشاله سرا فئن تبن لكم کو خوشاله سرا د دې در کو تاسو ته عن شین سش مین ھوددی مہرنا نفسن د خپل طرف نفکولوه نو خریه حنی ان مزیدار مریه مریه خوش هضم حنی بیا دیلره حنی ان مزیدار اوازی معنا کړي حنی ان بی ګنا مریه بی ضررا ولاتو تسفھا مورک و ای بی وقفانو تا صفحان مراد اغفظو الخرچ دی ده سڑو ده زنانونا یا مراد ما شمان دی و لا تو تو صفحان مورک و ای بی وقفانو تا موالکم اللتی مالون استاسو آغا جال اللہ لکم چگرزولی دی اللہ تاسو ده پار قیاما سبب ده جند ورزقوهم رزق ورکوي دوی تفيہ پدې کې وکسو هم جامع ور او ورکوي او کدی وې چې دا خو مال له موږ را کین نو سخت خبره مکووي او قولولهم قاولا معروفه وای دوی توینانه کا وب تل امتحان اخلي دي تيمانانو حتا تر دې پورې دا بلغونکا چورسيږي بلوغ تا پهستم ک چرې معلومه ک تاسو من نوم د دوی نشدن اصلاح د عقل ف فو ورکې لهمم ديته موالومالونه د دوی ولهته کولووه مخورې د لري سرافن په زیاتي سرهوه بداره نو زر زر نوزان نیدی یتیم دمال نپاک ساتی خدمت دیولا پکی کئی کو دکان نیک پٹے دیا دیولا کری را کری خسد تیخ لینا ومن کان فقیر نواز ہوگ چنے مختاج آو دی یتیم زمک خوری داغ پر ورش کئی داغ دکان داری کئی فلیا کل بالماروف نخراک دی کئی داغینا بالماروف دنیکی طریقی مطابق فای علاکہ کی سرنگی خلق پټه پبرخه خریدا سی وی خری فاذا <t> عدفاتم کل شورک وای تاسویلهم دی تیمانان تام والو مالو نددی فاشهدو علیهم نو گواهان مقرر کای پځوی و کفا بالله حسیوا کافری اللہ رب ال لِلرِّجَالِ <سؤال> إِذَا طَرَكَ النَّارِثُ نَصِيبٌ حِسَابَيْ مِمَّا طَرَكَ الْمَالُ كِتْرًا الْوَالِدَانِ جِئْ فِيهِ مَوْرُثُهُ لَارَ وَلَأَقْرَبُ نُخْفُلُ نُخْفُلُ وَانُ وَلِلنِّسَاءِ إِذَا طَرَكَ الزَّنَانُ نَصِيبٌ حِسَابُ رُخْدَا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ طَرَكَ الْمَالُ كِتْرًا الْوَالِدَانِ جِئْ فِيهِ مَوْرُثُهُ لَارَ وَلَأَقْرَبُ نُخْفُلُ نُخْفُلُ وَانُ م ما د غه معلهقلله چې کمي منو د دی ناو کا سریاه ډیروي نوي به مفروده دا هیڅده دا الله د طرف نه فرس کړړی شوي وای دا هورل قسمته کله چې را حاضیر شي تقسیم د معلونو ته او خاوندان د خپلول ول تا اویتیمانان ول مساقی نو مکی نهان فرځو کو هم نورزه کووررکې دوی ته خوړه کورکې دوی ته من هو د دی نه وقوللو له هم قوله معرووف او و دو ته قوله معروفاوينا کاول یخشل الذي نه او دیېږه کسان لو تکو ذُرِّيَّةً ضِعَافًا أَوْلادَ مَاشُمان خَافُوا لَهُمْ يَرِگي بَپدوي چې څوک ورسره ظلم ونکې نو داسې دبل لم ماشومان پاتې فل يتق الله او دې يري دېدا الله نو وليقولو قولا سديدا او دې وې وینا درستا ان الذين بشكاك سان ياكلون مال اليتامى چی خوری غی مال دیتی مانانو ظلمن پا ظلم سرا انما یاکلون فی بتونهم نارا بے شکا چوی دی پخپلو خیٹو کی اور وسیس لون سعیرا زرر چوار دنبشی سعیرا جہنمتا سوزون کی اورتا یوسوی کم الله وصیت کئی تاسو تالا فی اولادکم پا بارد اولاس تاسو کی ل د کې د پاه دنارینا ممثللو حزويلو سین په مسلدي چې د دو ځنا نو دی فین کو نې سا ان ک چریوي ځنا نه فو قسې د پاسه د دو فله هو نه د دوی د وإن كان أحد واحد تنکری وای فلهم نصفن دیده پارو نیمای ولی ابوی د پارا د مور اولاد د دیمنی ل کل واحدن د پارا د هر یو منه ما د دیدو ارنا سدس اوش پغمای مما پار مال کی ترکه چی پری د ان له ولدن کچری وید د پار اولاد فلم یک له ولدن کچری نی وید د پار اولاد و ورثه او میراث وړو د نومورو پلار د فلیه محسلس نومور له درې مداوبه کی د پلار فین کان له اخوتن کچریو د پاره اخوتن رونه ویندی کچریو د پاره اخوتن رونه پار برابر را ویسوان کانو منل اخوتی اول اخوات او فَإِنْ كَانَ لوی خواتون ک چرو د د پارونه خوێنې فلی ېهڅسنو مور لش پهګم ده مور د پاررش پهګم پا ده من بعدې وویت په د سییت یو سوي چې یت کړی د بها پهغیبانې او دی نو په دا دا کولو د قرض نه آب او کوم لا تدرون تاسلطت نيشتايو هم چکميو پدوي کي تاسن بي جناي چکميو پدوي کي اقرب لكم دير نيزيتا سوته نفن په فائدي کي فريز وتمن الله داهي سي مقرري دي د الله ترف نا ان الله بيشكال الله كان داليمن حكيما پوها او حکمت والا ولکم تاسد پاروی نسما نمدا مال ترک ازواجکم چی پری خیر ده بیبیان استاس ال لم یک لهن ولد کی چری نیوی دیره پاراو اولاد وین کان لهن ولذن کی چری وی ددی بیبیانو نه پاراو اولاد مما باغ مال ترک نا چی پری گی دی مِمَّا باقِي وَصِيَّيَتِن پَس دَوِيَت نَيو سِين اوي آ چ وِيَت کړي لَي پَاغِي او دَيْن او پَسْت اَدَا کولُو د قَرْز نَام وَلَهُنَّ الرُّبُوٰدُ دِي دَ پَارَ بَسَلُور مَوِي مِمَّا پَاغَ مَال کِي تَرَقْتُم چپري گري لَي تاسو خَواندانو إِلَّا مَ يَكُل تاسو د پَارَ اولاد فَإِن كَانَ لَکُم وَلَدٌ تاسو د پَارَ اولاد, اولاد فَلَهُنَّ نَصِيبُ نذیره پارباات می میم ما ترکتم باغ مال کی چپری خوی تاسو او اخوندانو من بعد ووصیتن پس د وصیت نا تو سونه بها چې وصیت کړی تاس او باغی مانیو دین او پس دادا کول د قرض نا وین کان رجلن کچرو یو سړی یو رسو چې داغن میراثوډه شکلالتن میرات اَیمْرَاةُ دُنْيَاءَ وَزَنَانَةَ مِيرَاةَ وَلَهُ أَوْدِي كَلَالِدَ <سؤال> پَارَا خُنْرُرُو او خُتُنْ يَا خُور وَ فَلِكُلِّ <سؤال> وَاحِدٍ مِّنْهُمْ الْسُدُسُ <سؤال> د پاره د هر یو د دې دوړن شوګم وبې پاین کانوک چرېو اکثر مِن زالک ډېر د نینا فهوم شُرَکَا فِسُلُسِ نو دې وې سداران وي پدريم کې ممن با دی وصیتین پس د وصیت نه یو سوا بیا چی وصیت کړه شی او د نن نو پس د دادا کولو د قرض نه مدوار مشی zarar رسونکي هي چاته مشی zarar رسونکي وارثانو ته په وصیت باندې وصیتم من الله دا وصیت د دې طرفه الله نا والله علیم حلیم الله رب ال عزت په تِلْكَ <تضحك> حُدُودُ اللّٰهِ دَاعَ اللّٰهُ حُكْمُ <تضحك> نَذِي وَمَنْ يَتَّعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ حَرَجَ جَاعِ تَابِ دَارِيُو كَذَ اللّٰهُ وَرَسُولُ اللّٰهِ يُدْخِلُهُ جَنَّاتِنْ نُورْدَنَّ وَيكَ اللّٰهُ جَنَّتُنَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ چِرْوَان بَي بَهِي گِ بَلَان نِراغِن نَهْرُنَا خَالِدِينَ فِيهَا امیشو ایدای پدی جناتونو کې وذالک الفوز العظیم او دا د کامیابی لویه الله مونږ هم دې ومن یعصي الله ورسوله هرغه چا چې نه فرمانیو کده الله <دودہ> او رسول الله ويتعد حدوده او تی جا و کو د الله د حکمونو يُدْخِلُهُنَّ نَارًا وردن النَّبِيُّ كِيُور تَخَالِدًا فِيهَا مَشْوًى وَيَضِيقُ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ او دد پاره به عذاب پر سوا کونکي ذليل کونکي الله موږ پکه مغرزه والاتي ها زنان يا اتين الفاحشه تراتلو کی کارد به ايتا من نسائكم استاسد زنانونا پهسته شدو ګواهان مقرر کوي تلف د ګوا ه کیا ل نه په دویوانې ارربته من کوم د څلورو نه من کوم د کې دی لر او یجعل الله له النسب الى يا او گردد ی الله دیره دو پارس لارا ولذان هغدوا جنا اغدوا سڑی نو ولذان کې بعض مفسرین ویلي چې د وسڑی تی مراد دي چې غي خلاف فطرت کار کوي کار بدکاری کوي یا ولذان اغدوا سڑی یا غی نه سړی یا تی یا نه حاضر تلو <سؤال> کی دې کارد به هی تمن کوم تا سنا <سؤال> فاعذوهما نو زرر ورته ورسوي دي دعاړو تا سین تا واک چریتو به او درستی کو فلمل فاعرضو عنهما نو مخالو دې دعاړو ان الله بیشک الا کان دې तवाबर रहीम دیر تو بکبلون کې او مهربان ان م تووبتو بشهکه قبلې دلله تووبله الله په الله رب ل ځوانې ل الذي نه د هو کسانو دپاردي عمللوونهڅ چعملونه کوي بده ونا کارهبي ج حاللت پهناپوه ثم تووبونه من قریب نو بیا تو من قری د زمانې نز دی نه یعې دمر نه مخکې فله ایکه دا کسانتوب اللهم تو ببه قبوله کې الله د دوی مهروبانې بوکې په دوی وکان الله علیمن هقيما او د الله په ها حکمتالله سطې تووبتو نیشته د قبولول د تووب هتا تر دی ادهه وه کله جرا حاضیر شي ااه د هممل مووت یو د دوی تم م قال د اني توول یقی نز تو به باسم والل الذينا اوونه دا کسانو تو به قبلېږي یا او غ په حالت د کوفرې یو ځ کدن کې ولا एकदा كسان اعطتنا تیار کړلې منغلهم د ذوی د پارا عذابن الیما عذاب دردناک یا ایها الذین امنو ای ایمانوالو لا یحل لکم ندی حلال تاسلن ترثن النساء کرھا داج پمیرات کی واخ لئی تاسزنان پزور یوه مانا دې دی داوه جاهلیت په وخت کې وځ زنا له په میراث کې ومنلې چې بس دا زمما پیسې او برخه کې دا یا لا اهل لكم ندي حلال تاسلان تر النساء ذات وعلای تاسود زنا نو نمال کرهن په زور باندې دا غیث میراث ته په زوري والله تالوهن نه ممنې کو دووي ل تذهبو د نک کولو منې کوما ل تذهبو دې دپاره چې والی تاسوو بې بعضدوېما بعضې ه هغه مع لاتیته موونه چې تاسوور کړي دا چې رالو کېیدئ بفا هشاې مبغنا د بهي سرګن سره وعاشرون جوان تیروی دیسر بالمعروف دنے کی طریقیں مطابق د شریعت مطابق فین کرحتموهنہ فچر بد گھنئی تاسو دیزنہ نولرا فاسا ان تکرہو شئن ننیز دیر دا چی بد بگنئی تاسو یو شئ ویجعل اللہ بگرد اللہ فی پائے کے خیرن کثیرہ خیر دیر وای نهراتته مستب داله زوجین ک چرری را د لر تاسو د بلولو د یويبيوي مکانه زوجین په ځې نهبلی بانې یو ته ملا قوررکول مقصد ی بل ځینېکه کوئ وااتې تم وړي وي تاسو دا نه یو د دوي تهاکترنډیرمال فلا ته اخو نومالی من هو ددي مال نهنشینسه ش ته خصو آیا اخل تاسو مال بتن نن په دررو سره په نهه سره اسم مبی نه او پهګونهاخکاره سره وکې فتهښو نه سررنګ یخللی تااس دا معل وقع د افه بشه کرسې دلی دي بعضدو کوم بعضېستاسوېله بعض بعضې تهواښ ناغستې د ځه نو من کوم د تاسوونه میسا قرن غلی زوا د له تن کې هوې کامه کوي ما داغ ځنانو سره نهکهه به اوکم چې ن کار او سره کړي د پلاره نوستهنې س د زننا نهونه الله معقد صلف مګ راغه چې کوم مخی تیر شوی په زمانې د جاحلیت کې ان نهوب شکه دا کار کا نهفاهشتن د حوي مقطته او سبب د دا غص الله وسا سبله اوبد د لاره حرمت علیکم امہاتو کم حرام کریشوی دی پتاسو بانی امہاتو کم میندستاسو و لونه کم لونستاسو و خواتو کم خویندستاسو و عماتو کم تروریانستاسو و خالاتو کم ماسگانستاسو و بناتو الاخی اولون درور و بناتو الاختی لوندخور و اومه هاتو کومللاتی من د ستاسو هغه اردوان کوم چېغې شوده در کړيدي تاسوتهوهخواواتو کوم خوێن ستاسوو من نردواې د شودونونهوه اومه هاتو ننس کوم میې د یانو ستاسوو وابکو ملاتی سْتَاسُ پر کاټی ستاسو هغه فیه جوې کوم کې مسا ایکومللاې د ځنا نو ستاسوغ نه د خلتونم به نه چې تاسووم بیستريو صحبت کړیوي د دوی سره فیللمته کونو که چری تاسو د خلتونم به نه چې تاسووم بري نه د کړی د دوی سره فلاژنا حالیکم نو نشته دګنا په تاسوبانې کوور سرې کا کوئوه حالله حرامي دي پتا سو بيويا نه د زمان استاد سو الذي نا غزا من منسلا بكم جديد شاگان استادونه وان تجمعو بين الاختين او دا حرام ني جه مواله کوي تاسو پمند دوخين نو کي الا ما قد صلف مگر وا چې کوم مخي تیر شيوي دي په زمانه لجاهليت کې ان الله به شکا الله كان ذقور الرحيم ابخون کي مهربان والمحصنات من النساء او حرامي پتا سبان ميغه خواندانو علماء من النساء زنانو نا الا ما عملكته ما انكم متاج مالكان شي فيلاس نستاسو كتاب الله عليكم داليك د الله پتا سبان مي يعني كتاب الله عليكم تحریم ولای کتابن دا لکڑ دی اللہ رب بلیزت علیکم بتاسو باننی ووحل لکم حلال کڑی شوی دی تاسو دا پارماغا زنان ورآ ازالکم چه لاود دی مذگور و نزیم انتب تغودا چه لٹوئی تاسو میموالکم پخفل و مالون سرا محسینین چه تاسو راد لرن کیای دنکا غیر مصافحین او نیئی بدکاری کون کی فمستم تا تم بیہی اغاچ فائدو آخ لئی تاسو پاغ سرمین هنر دی زنانونا فآتو هنن ورکی دوی توجو رونا مہرنر دوی فریدو آ فرس کرشیوی وَلَا جُنَا حَالَيْكُمْ نِشْتِرِ گُنَا پَتَاسُ وَأَنِّي فی مَا پاغ سکی ترادوے تم بیہی شرازی شی تاسو پاګې من منباد الفرید ورسد مہر مکررولنا قضا او خاوند بیا کمای یا سی واکایې ان الله وشکاللا کان الیمن پوها حکیم او حکمت والا ومن لم یستطیع داچا چی وسو پتنی مم کوم تاسو نتو بلند مال دارئی این کی محسنات المؤمنات داچ کی دا چې نقاو کې د پاک دامونو ځنانو مومننو سره فمنما عمله کتهمانو کوم نوداه چا سره د نقاو کې چې مالک کان شويې خلاسونه ستاسوو منفتیاې کومل مومنه دزو ستاسو مومننو نه والله والله ربلېزه تععاالمو خپو هې بی معې کوم ستاسو پمانوو بانې بعضدو کوم من بعد بعضې تاسو د بعضې فن کیو ہنن نیکاؤ قید دی وید نو سرا بی ادنے اہل ہنہ پای اجازت دمالک انود دی دو وا تو ہنور قید تو جور ہنہ محنور دی بیل معروف دنے کی مطابق محسناتن پدا سیار کی داوین پاک دامن نی غیر مصافحات نی وی بدکاری ولا اخدان او نی نی ان پٹو یارانن لرا قید آخسن کلچی دی پا نکاکڑی شیفن اتینک چر راتلو کلدویت بفاہشتن پکارد بی حیائی فاعلیہننو پا دیوینزو باندی نصف ما نیم د دا آغی سزان بیال المحسناتی چید پا پاک دا منو زنانو بان من العذاب دا عذابنا ذالک دا نکا دا وینزو لمن دا آغی چا دا پار دا حکم نی خشی الانتا چیری گی اغد گنانا من کم نتا سنا وان تصرو دا چې تاسو ص کوي او الله تعاق در کې یو د زاد وسیلو ځناو سره کاو کوي خیرله کوم نو دا ډیره غوره د تاسو د پااره والله غفور الرحیم الله د بخون کې اومهروبان یرید د اللهرااد لري الله لیو ب نه ل کوم چې بیانو کی تاسو ته تا واه کوم او خي تاسو ته سنن دا کسانو من قبلكم جتا سن مخيو ويتب عليكم او مهربانيو کي الله پتا سود ته وي توفيق درکي والله عليم حكيم الله دې پوهه او حكمت والا والله يريد الله اراده ليه يتب عليكم دا چي توفيق درکي تاسو ته تووي په ريدله نه ارا د لري ها کسان یطبونهشهوایت چېغې روانې د خپلو خوا شاو پهې انتهمیلو میله نازويمه دا چې میلانو کوي تاسو د حنا مخواړوي د حق نه میله نازويمه په مخړ للو و سره یريد الله والله ارا دا چې ساتیو کې په تاسوو وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا پیدا کړې شوی دی انسان کمزوره یا ایها الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَوْلَا تَأْكُلُوا مَالًا مُّكْرَهًا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ صَدَقَةً مِّنْ خِشْيَةِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ۚ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَأَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلَا تَنزِلُوا فِي الزِّنَا ان الله ب ش کاله کا نه د ب کومرهحيما په تا سوبانېمهروبان ومن ف چا چوکوظ ک دا کار او دووانن په زیاتي سره وزولمننو په زلووم سره فڅ په نسللینا را زر د چور د د دا خبره پ اللهبانې ااسانه هن کچر زانو نمو بچو ساتل <سؤال> کبایر رمضان لو یو هغه گناهونو نا تن هاو نا حو چتا سمنا کوله شیدا غینا نکفر عنکم سیئاتکم بخنه بو کو تاسو لستا سود گناهونو و ندخلکم او دنب کو تاسو مدخلن کریمه زید ور دن کی دوی عزت من تا ولا تمنو تمنا مکو ای ارزو مسات ما داغ سفت دول الله بهی چې غورواې الله پهغې سره بعد وکومهاباب بعضېستااسله په بعضې بانې لر ررج ل دپه د ناری نه نا نويب مما پاغ س کېږته سبو کړي ديولین ن ساعی د پاره د مما داس ایته سبنا چېدیڅکه کړي دي الله من فضلي سوالو کید الله نه د الله د میحربان یو د فضل ان الله وشک الله کان دی وی کله شی په هر یو شی باندې پوها ولکل جنان د پاره د هر یو غرذلی مونگا موالی وارسان مما پاګمال کی ترکل والدانی چی پریخره پلار ولا خپلو خپل خپل وانو ولذینا کسان عقد تایما انکم معم چې تاصورور سره مضبوتکي دی معنو کوم کسممون خپل وال نهقدته معنو کوم او کسان چې مضبوت شويدي ډی سره کسممونستا سویې کسمونه مور سره مض وتکړي فعتو هم نووررکي دوي تنصيوه همې صوي ان الله ب ش الله کا نه دله کل شینشهید ده په هرر یو شبا نګوا او خبردار د هرر هر ررجالو نارینا قووه موونهه کېمانلې سی په ځنا بما په سبب دغې ف دوله الله بعض هم چې غالې ورکی د الله بعضې دوی تعله باابن په بعضباندي و بما انفقو <تصفح> <تصفح> او پهې سبببانې چې دا نارینا خرج کوي من امواې نهلوونه خپلو فسوالحاتو نے کانی بیانی قانتاتن تابدارې د خپل خاون نو د الله حافظات ولل غیبی حفاظت کوونکی د خپل ځان او د مال لل غیبی په وخت نشوالې لخواون کی بما حافظ الله په سبب دا غې چې د الله حفاظت گری ګرزولې ولاتي حغ زنا نا تخافون نشوزهننا یاېګی تاسونا فرمانو داغوینا فائروهننا نو ننستو کوي دویتهجررونا جودا شيء د دو نه فم وااج په بسترو کې وګیبوه نهوي ووهي په ان اتان کوم ک چردي تا بهدارو کستاسووم پهلاته بغو والې هن نه سوي لا نومهلهټوي په دویبلله لارر تلاق موررکئ ان الله ب شلهګه د علی نوچت کوبي وَإِنْ خِفْتُمْ خفتون ک یاریید تاسو شقا ک نه هیمه د مخالفت نه په مندرې دواړو کې د ښځو د خاون ف بهسو نو لږي حکمن یوفیصله کوون کې من هلی د هل د سړی نو حک او بلفیصلله کوون کې من هلی د حلل دېښځنه اییوری دا کچرې را دوي دې ښځې او خاون یا کې را دوی دی دوافیصلله کوون کو اصلاح یف ق الله ګ نهما مووافقت برغی الله په منندې دواړو کې جوړ جاړې برولی ان الله ب ش کاله کا نه دلی من پههښويره او خبر دار بد الله ععبته بندې کوي د والله والله تشرکوې ی شي ان مشرې کوي د د الله سری شو وویل واللی د ناحسانه د پلار سرسانه ونی کې وبي دل قرببه د خپلو خپلوانو سرهول یتاما د اتمانانو سرول مساکی او د یما د تیمانانو سرول مساقیې او د مسکینانو سره ولجارې دل قرب او ګاونډ چې خاون نه خپل ولی د ول جاریلژنووي ګاونډې د اړخ اواحبل جنب مرګې د اړخ چې بيبي یاد سفر مرگرے دے کاروبار مرگرے دے وابن السبیل او مسافر وما ملکت ایمانو کم آچ مالکان شیوی دی فلاسو نستاسو ان اللہ بے شکاللہ لا یحب محبت نساتی من داغ چاسرکان مختالا چی دیغت اکبر کون کے فخور او فخر کون کے کسان اللذین آکسان یبخلون چی بخلکی ویأمرون الناس بالبخلی او حکم کای خلق لپ بخل سرا و یکتمون پټی ما غاتهم الله من فزله چور کړي دی دی تعالی د خپل مهربانينا واتنا تیار کړي د مونګلل کافيرين د پاره د کافرا نو عذاب مهينا عذاب شرمون کي ولذینا که سان ينفقون علیهم چې خرج کوي خپل مال نری اننا الناس د پاره د خوده خلقو ولا يؤمنون بالله imaan nasati pa Allah wala bil yawmil akhir un paraz rusta nai wa man yakun ash-shaytanu lahu qareenan awagasuk chi sheyatan dagad parados fasa aqareenan ubaddda shaytan margare wa ma za alehim ausbu jaw zarar bwe padwi law amanu kday imaan rode وَلْيَوْمِ الْآخِرِ آخر یو په ورځې روتنئ فو او مالی لګولی م ما دغ مال نرضرض قووم الله او چله دوی لریزه کوررکړی وکان الله به علی ما او د الله په دویمانې پوه ان الله ب الله الله یظلی ممسقال ضررت زلمم نه په مقدار ذریبر انته کو حسنتن ک چریوينی کې ی د نو اللہ بدو چندکی دانی کی ویو تی ور بکی من لدنو نقبل طرف ناجرن عزویم آجرلوی فکی فیضا جئنا سرنگ حال بید دی کافرو کلچرات للبوک منگا عراب ولو منگا من کل امت دار یا امت نب شہیدن گوا و جئنا بکراب ولو تالر علا اولائے شہیدہ پدی کسانو بان گوا د خپلو متیانو بګوایوکې یو معدن په دغه زبانې ی دوله دی نه کفرو خوه بګړیا کسان چې کافررو واور رسرسله اونافرماني کلی د د پې غبر له سوه بهمر ردو و کاات چې همواره کړی شو په دی به نځمکه وله یمونونه الله حديسه او دی به پټی پهټول نشي د الله نه خبره <coughs> دا اللہ نا بس خبر انشی پټولې ٹولے یا ایوہ اللذینہ منو ایمان والو لا تقرب سولاتا من نزدیکی گئی مستا وانتم سکارا او حال لا دیچی ایتاسو سکارا پنشکی دا نشی پا حال کی مست نزدیکی گئی با حتی تا لموتر دیچی پوش ایتاسو ما پاس وانی تقولون چوائی تاسو ولا جنبن او منی جيڪي گئي مستپاہلد جنابت کے الا عابری سویرن مگردا چی تیری دن کی نلاری حتا تا تسילו تر دے چ غسلو کئی و ان کنتم مرضاک یی تاسو بیماران او علی سفر نیا یی پسفر او جاء احد منکم من الغائت یاراغلے یو پتاسو کی دل یو دسما تینا او لا مستمن نساء یا تاسو صحبت کړې وی هم مستری مو کړې وی د بیبيانو سره فلم تجیدو مان نو مونږه تاسو بو فتا یم ممون قست وی رادو ک ایسعیدن تو یوند حوری پاکی فم سه بوجو یکم نو ما سو کې پخپل موخنو باندې وای دی کوم پخپل لاسونو ان الله بیشک الله کان دی عفو ان عفو کون ک غفور او بخشنه کون ک علم ترته ګور للهنا کسانو ته اوتو نص به منل کتابوي چوررکړی شوی د دوی ته سیسه منل کتابوي د کتابنا یشرو نبدلهته غه کوي اخلی د ګمراهی په یريددون را د لري انته دللو سيل دا چې ګماهان کتابسو د سیلارنا والله عالم م بیا کوم الله خپ د ستاسو په دشمنانو وَكَفَى اللَّهُ وَلِيًّا كَافِيَ اللَّهُ نَصِيرًا وَكَفَى اللَّهُ نَصِيرًا كَافِيَ اللَّهُ إِمْدَادِي مِنَ الَّذِينَ لَأْكَثَرْنَ هَذِهِ الْيَهُودِيَّنَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ أَدْوِي أَهَ کَلِمَات عَمَّ وَعَدَ بِهِ تَخْبُلُ زَايُنُهُمْ تَخْبُلُ مَعَانِ غَانُونَ أَدَاي وَيَقُولُونَ وَعْدَيْ سَمِعْنَا او ری دی دی مونگا اوا اسو انا فرماني کو و او واو راز مونگا خبريغه ا غير غی مسمعن کله جن تا تداسي خبري واو نورو لشي چې ته په خوشاله شي وراعنا او ايش پون لیم زمونگا ليم يل سنتهم الوي د خپل جوي وتعنن في الدين او عیب لګوی دی په دین اسلام کې ولو انهم چې روي قالو چې ویلې دوی سمعنا و اوریدل مونږه واتوا ناو تابیداری د مونږه واسمع او واور زمون خبرې انتظار را توکا لکان خير لهم نخام خاډه رغربوي دوی نه پاره واقومو او ډېر لوی انصاف صاف خبره به ولا کله انهم الله ولیکن بل انټ دوی الله بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون الا قلیلا نی ایمان رورې دی مګر لغونته لګونته ضعیف ایمان راړي چې داوې سے اعتبار نشته یا ایه الذین یا ایه الذین اوت الکتابا ایه ها کسان اوت الکتابا چور کړه شوی د کتاب امنو ایمان راړي بما پا کتاب نزلنا چرانه نازل کړه منګ ام صدقا تصدیق اون کوله له کتاب ما کوم چې تاسو سره مېن قبل مخکره دین انتم سوجو هن چروان بکو مخونا فنردها نو واپس بکو دالاز بارها شاگانو طرف دیتا او نلعنهم یاو پلانت کوم غدوی کمال لعنا لکسن پلانت کډیو مونږه صاحب سبته آها وندان د اوره زیدافتی وکان امر الله مفعولا او د کار د الله کړه شوی خام خام ان الله بیشک الا لا یغفر بخن ن کین بخی ای یشرک به دا چې رضی الله سره سو کی صدا رکې شي ويغفر معف کین ما غنا نه دون چې لاود د شرک ن دی کته د شرک ن دی لمین یشاو چاله چغه شی و من یشرک بالله او ارغه چا چې شرکو کو دا الله صرف قد افترا اس من اعذ ما بهشک جوړ کړی د ګنا لویا علم ترت ګور نه لذينا کسانو ته یزکو نانفسهم چې زانو پاک پاک کوي بل الله یزکی من شاو بلک الله پاک کوي چاله چف خشی ولا یزلمو نفتیلا ظلمونه کړی شیدای سره په اندازې لا غنری تار د ک اننظررو ګړه کېف افتروونه سرنګې جوړی د الله الله هلکذ دروغ پهالله درروغ او کفا ه دا دروغ اسم مبینا ګنااخکاره او سرګندا علم ترته ګورې نه الله دینا کسانو ته او تو چور کړړ شوي د نهب منل کتاب سیسا او برخد د کتاب نه یومننو ایمان ساتی دیبل جیتي پا ساہر بانے پا جا دگر بانے پا سہر بانے واتواغو تیو پا شیطان بانی مان راڑی ویقولو نوائد ایل الذین آکسانو تکفرو چی کافر دی ہا اولائی دا کافر اہدا دیر پا ہدایت دی من اللذین آکسان نامنو چی مومنان دی سبیلا پلا رکی اولائک اللذین آکسان دی لعنهم الله فلا نتکری دی دیل الله دوی الله فلا نتکری و من یلعن الله ارا سوق چله فلا نت کی فلن تجد له نصیر نو چر بم انو ممداوی د پار سوقم دادی ام لهم نصیر ایاشره دی د پار سیسا ابراهمن الملک د بادشاہینا فیذن پداوه کی لا یوتو اننا سور بن کی دی خلق تنقیر داغن ام آیا و برابرې دا غنری دا غد کجوري دا اډوکی هم يحسدون الناس ايا حسد کوي بلکې حسد کوي د خلکو سره علا ما آتاهم الله باغ سماني چ ورکړي الله من دمن فضله خپل مهربانينا فقد اعتينه على آل ابراهيم الكتابه بيشک ورکړو مونږه هغه اولاد او قوم د ابراهيم عليه السلام ته کتاب ول حکمتتا او په اولاد لا د السلام ملے سلام کے بعضې تمګ پې غمبرې ورکړی وه واتنا هم او ورکړی موږ دوی ته باشا هیلویا فمن هم بعض نه منسووکو آم نه بی قی مع ن وړی او پهې کتاب اوبادی نبوتا و پهې نهبته اوپې غمبرئ ومن هم بعض دی نه منسوکودان هو چې بندشي ود دینا وکفا کفا ب جن اب جهنم مسعيرها او قافله جهنم سوذون کید داس خلکو زبارا ان الذين बेशक कसान کفرو بیااتنا چای انکار کړه داس مون دایاتونو نا سوف نسلیہم نارن زرد چور دنب کو دیور تا کلما نوجد جلودهم هر کله چو سوذیگی سر منی د دوی بدلناهم جلودن بدل کې بر راولو دوی لره سرمنې غیرره غیر د دینا لو قلاذا بعدې دپاره چېسه کذااب ان الله ب شالله كانه د زی زن حقیمهغالی به حکمتالله والنا کسانه منو چې ممناندې وااملو سوالی هااتې ملوې سانو دداخللو هم وردن نه به کودوي اجرې جان ب بهږې به منتهې هل انهرو لاندې د باغه تو محله تر دی نه نهروونه خالی دی نه فيه آمشا باید دی په د کیا بدن امیشا, امیشا لهم د دوی د پاارفیا پهې پا جننوتونو کې ضواژون ب بیایانې بی مت هاه م حرتون پاې کړی شويود خللو هم مزول ورننبو کومګ دویز ولن زلیلا سوري ډیرتا چا سور د عرش د الله دی الله د موږم په لیکو ګرځي ان الله وشکل تا لا امر کوم حکم کوي تاسو ته عبد الامانات لا دا چې ورګې تاسو امانته نه لا اهل وَاِذَا بِنَ النَّاسِ فِي عَن دا کمتونې نه ناز کله چې فصله کوي په مننده خلکو بِالْعَدْلِ انتهکومو بعادلي دا چېفیصللو کوي دا دلو د انصاف ان الله ب شله ناعمما یا عزکم بې ډیرښاز در کووي تاسوته نما ی عزکم بهېی یعنی ډیر خ د چې نسی ه در کووي تاسوته بهی ان الله <سؤال> ب ش الله كان د سمي عبه سو را اوې دون کې اولی دونکې یا أيوه الذي نام منو مان والله اتوي او الله وااتوي او رسرسله تادارو کید الله اوتابابدارو کې د رسولله الله ولل مرې من کوم د خاوندانو دامارت من کوم تاسوونه چېغ اسلامي حاکمان بر شانددي او عاالمان فوقهدي این تنازاتم کچر را فردوه فی شیء کچری جگڑو رالستا سو فی شین پےوش کی پجګڑ شوی تاسو دیوشی بار کی فردوو اله الله ور رسول نو واپس کئ دی فیصله الله او رسول الله او قران او سنت کی حل لټوی ان کن تاسو تو مینو نب الله چی ایمان ساتي ای پاللا ول یوم الاخره ذالک دا فیسل د الله کتاب او سنتو د پیغمبر توا پس کول خیرند وردی واسنو تا ویلا اور د هر خاست دی پنجام کی الم ترت ګورنے کسانو ته ازمون شې ګمان کئ انهما منو چی ایمان روړې به ما پا کتاب ونځلې لکه شرالی کله شوې ده وماو پاکتاب ایمان روڑے پاکتابون ایمان روڑے انزل من قبل ایک چغرا لگلی شیوتان مخ کی یوریدونا دا ارادل ری ایتا حاکمو داچ دا ای فیسل یوسی الاتواؤت شیطان تا وقد امیرو بیشک حکم کلشو دوی تا ای اکفرو بی داچ دا اینکار با قید تواغوتنا ویوریدو الشیطان و ارادل ری شیطان ایدو اللهم دا چې گمراهان کی دوی د العالم بعیده په گمراهی لري سرا وایدا اقیل کله شو ویل شلو ني تعالی او را شي لاما انزل الله اغه کتاب ته چلاراله غل رسول او را طریقو د الله د پیغمبرتا را شي د الله رسول ته چې د ل فیصلو کی را ایت المنافقین غوربت منافقان يسدون عنك سدودا جبندیږي بتان په باندې دو فکه فنصرنګي دا ثوابه تم مصیبتون کله چور مصیبت بما په سبب دا عامالو قدم چورا اندليږي لري دی ایدیهم لا سنود دو دوی ثم جاءو کا بیا راشید ایتات یحلفون بالله قسمو نخرب الله ان اردنا زمغه اراده نو احسانن مگر د احسان او د خېګړي و توفیقا او د جوړه خرابستو پمند دي دواړو کې اولائک الذین داعک سان دی عالم الله چې په هیګ یلا ما باسوانی فی قلوبهم چې ردی په ظنو کې دي فاعرض عنهم د دنیا واعظهم نصيحتک دیتا وقل لهم اوای دیت فی انفسهم پبارد نفسونو د دی کې قولم بلیغا وینا اثرناکا وما ارسلنا من رسول نورا لگلے منگیسی و پیغمبر اللہ لیتواعا مگر دید پارچی داغتا بیداریو کریشی بیزن اللہ علی اللہ پا حکم ولو انہم, <coughs> انہم کچری ویدوی اذ ولمو کَی کَلَ رَی زُل مُنَ کَړیو پخبلو ځاننو باندې جا او و وتا تا فاستغفروا الله نوبغنه غوښته وې د الله نو استغفر له رسولو بخنه غوښته وې د پار رسول الله صلی الله علیه و آله و لوجد الله ها م ها مونډله بوي دی الله توبا برحیم ډیر توبہ قبل کې او رحم کونکي فلا وربیک فلا وربیک دا اللہ پاکی زائے دوا قسم دے پربانے قسم دے ستا پربانے وربیکا قسم دے ستا پربانے لا یؤمنون دیمو منان نشکی دے حتی یحکی تردیچ فیسلک ان کے فیما پاغ مسائلوکی شجر بينهم جغا اختلافي دی پمند دوی کی ثم بیا لا یجدو دایو نممی فی انفسهم تخبل نفسلو کی حرجن ستنگی سشک مما دا فیصلن قد و تجتاولکم فیصل کڑی و یسلمو تسلیما او منی ستا فیسلا تسلیما من استا فی صلا تسلیما امشمنو سرا استا فی سلام امشمنی ولانا که چری مونږ قبنا لم چې مونږه فرس کړړو په دویوانې یې قون فڅ کوم دا چې قتل کو خپل زانونه هې خرووج من دیار کوم یو ځ د خفلو کوورونونه ما فلو نه بهې کړ دی کارله قلیلو من نو هم کسانو د دونا ولاور نه همم که چریې دوی فلو چېې کار یو عو نه دیت نسیت کی دشی پاغه وانی لکان خیر اللهم نخا مخاوی بډیر غره دوی د وا شد تسبیتا او ډیر خپل خپل او ډیر مضبوطه بوې تسبیتا یعنی په مضبوطوالي کې د دوی په حق وا شد تسبیتا او ډیر مضبوطه بوې تسبیتا یعنی د د مضبوطوالي د دوی په حق باندې دن په دا وخت ک لاې نه هم خاام مخهوررکې بې موږدی ته مله دوننا د خپل طرف نه آجررن عضويما اجر ل واللهه دی نه هم خاامه هدایت بکړې موږی ته سررات و مستقيما الله حرغه چا چېته بدارو کدا اولائک دا اکسان ما الینا دا کسانو سروی جنت کی انام الله علیہم جنام کړه د الله پاغوی منن نبیین یانی پیغمبرانو نا وسدیقین یانی درشتونو خلقونو او شهدا او د شهیدانو نو وسالیه نو د نیکانو خلقونو واها سوناولائک رفیقا او خاستدی د کسان په مرګرتیا کی ذلك کل فضلو من الله داام روباني د دا د الله د طرفنا وکەفا بالله علي کااف د الله ررب ل زتپوه الله مجلله من یا أيوه الذي نام مننو أيمانواله خځونی راوا هز کوم سامانډ ب چااو راال فان فیرو نوزای د الله لارکه جهاد د پارا صبح <تصفح> تن واړو واړو جمعتون او که ضرورت وینو امین نفیرو جمیع یا زئی ټول وان منکم یقینن باز استسن لمن خامخ اسوګ دی لیو بتو اننا چرستو کیږي د جهاد نا یا نور خلقو کی سستی را نور خلق پات کی د جهاد نا اینا ثوابت کوم مصیبتون کچور سیگی تاسو له مصیبت او تکلیف قال وای دې قضا نام الله علیا بیشکې نام کډه ول لا پما باندې اذ لم اقم معهم شهیدا کله چنو زردی مومنا موجود ولینا ثوابکم کچور سیگی تاسو فضل من الله مہربانی دې طرف فضل ل کو لن نه نوخامخواوا دی کا اللم ته کوونته بهويګې چې نوه ب نه کوم پهمن ستاسو کېوه د کې او په زړ کې و یالیتهنی ه افسوس کوونتو ما هم چې زم ددي مو مینانو سره پهې موقع کې موجودې فافو زاف ځناازويما کاامې اف شوی بهوي په کااب بلوې ما به هم ف يوقا الفسبوي للله جهاد د کوید الله لاره کې الذينا کسان يشر نل حياتتدن چېغې خر شووي ینی قبانه ويژون د دنیا باخرا په مقابله دا خرت کې ومن یوق الف سوي للله او هررغه جهاد کودا الله لاره کېفه یقتل شهید کړی شو او یغ ل بیاغا لبراغې فڅ فنوې زر د چې وربه کومونږه د تاجره نازوي معجر لې و ماله کوم س شوي دي تا سرهلاتو قااتونه في سبییر الله چې تاسو جهات نه کوي د الله لاره نه من ررجال او هغه کمزوری د سړونه اوونسا او د ځانوونهولویل لاې او دماشمانونه الذي نه ها کسان یا قولوونه چېواغوي ربه زمونږه ربا خرجنا او من ها ذه القریت ددیک لینا الظالم اهلوها چه ظالمان دیو سید ان کی ددیک لی واجعل لنا اگرده مگن پارا ملد ان کا دخپل طرف نا ولیان سوک دوس واجعل لنا اگرده مگن پارا ملد ان کا دخپل طرف نا نسوی را سوک امداد کن کے اللذین آکسانا منوچ ممنان دی یقاتلون فی سبیل اللہ اغی جہاد کوی دا اللہ والذین آكسان کفروج کافر یقاتلون فی سبیل الطاغوت ا گئی جنگ کای پلار د شیطان کی فقاتلو اولیاء الشیطان نو وجنے مرغریو دوستاں د شیطان انکه د شیطان کان ضعیفا مکر اور فری د شیطان کمزوره علم ترته ګور علم ترته ګورې ل الذي نه هو کسانو ته قله له هم چې ویللی شو دوی ته په مکه مع ځمه کې کو کوم لاسو ن خپل د جګ کولوونه اوس جهاد م کوئ واقی پابندیو ته پابندی و کې په مزبانې واات او ځکه ته ووررکې ځکات فلممه کوېبالې همل الق ار کلاچه فارس کړیو په دیمانه جهاد په مدینه منوره کې اذا فریق منھم ناسApiException وډل د دوا یخشون الناس یرید الخلق نک خشیت الله پہشان یرید الله او شد خشیا یا ډیر سخت پیره کې وقالوا ربنا اعزمنا رب لما كتبتا لنا القتال ولید فارس کومه باندې جهاد لولا خرتنا ول د رستتو کولو نه موږ لاجلین قریب ترنیټی ندي پورې چې د عمر په خپلي بستري راغلیې قل ورته ووا مته او دنیاقلیل فده د دنیا لغونې ده وال آخرت اخرت خیرون غور دی لمن تقا داغه چا دپاره چېغ دا الله نه يېږي وله توزلمونهفتتیله. زلمبونه ړشي تا او سره په بربرې دغ نریتار دکه جوری دا ډو جو کې نهما ته کونو کومځ ک چې ی تاسو یو درک کومل مووتو راغیر به کې تاسو لرم مارګواله او اگر کې ی فی بررو ج موشا ده په محلهتو پهښ ہوگی هوږې وین تو هم حسنهتون ک چلوورسیدي ته خوشحالي يقولوا عائدوی هادهی من عند اللہ دا دا اللہ دا طرف ندا وانتو سبم سیتنکو رسیده لس تکلیف و مسیبت يقولوا عائدوی هادهی من عندک دا مسیبت ستا دا طرف نده قل ورطوایا کل من عند اللہ طول لطرف دا اللہ ندی فما لہا اولائی القوم نسشویدی لا لائکا دون چنیز دین دی افقهون حدیثا چپو حشی پخبرام ما اسوابکا من حسنت آغا چی ورسید تاتا من حسنت دسخشا لینا فمن اللہ ندادا اللہ دترف ندام ما اسوابکا آغا چی رسید تاتا اے انسانا من حسنت ان دسخشا لینا فمن اللہ ندا دا اللہ دا طرف ندا وما سوا بکا چرسی گی تاتا من سیتین سمسیبت نفم نفسک نداستا دا نفس دا طرف ندیستا دا عمل او دا گنا نتیجا دا وارسلنا کلی ناس رسولا رالی گلی تموند پارد خلقو پیغمبر وکفا باللہ شہیدا او کافی دی اللہ رب لزز شہیدا گوا و خبردار مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَإِنَّكَ قَدْ أَطَعْتَ اللَّهَ نوبې شکد تابعداري کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فقَد أَطَاعَ اللَّه نوبې شکد تابعداري کوي د الله او من تَوَلَّى سُوءَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظًا نومغه نه رالې غلې ته پدوي باندې حفاظت کوي انکه تد چاله اعماله محافظني ويقول نَوَاعِدِ طَاعَةٌ کار زمنگه ده شان زمنگه ده تا پیداری کول فایذا برزو کله چوزي منع نک استاد مجلسنا بیت توا افتم منهم بیت اشفی شو گرا کای توا افت نیوا دل منهم ندوین غیر الذی غیر داغنا تقول چتاورت ویلی وی والله یكتب الولالی کی ما بیتون شری پشفی شو گرا کای اردانان هم نومهخواړ د دونا ته وکهله الله بر وڅ کپ اللهبانې وکفااب الله وکیلا کااف د الله زممواارافلاته دبرون القآان آڅ ای چ فيرن ک په قآان کې ولوو كان نه من عدي غیر الله ک چری دا قآان د طرف د غیر دلهنا لَوَجَدُوا نُخَامَ خَدَيْهُم مِّن دَلِيفٍ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اخْتِلَاف ډېر وَإِذَا جَاءَهُمْ كَلَّ شَرَاشِدِي تَأْمُرُهُمْ سُحُقًا مِنَ الْأَمْنِ دَامَنُوا بِالْخَوْفِ يَدِرْنَا أَذَاءُ بِهِ نُدَيْمَ شُورَوِي غېلَرَا وَلَوْ رَدُّوهُ كَشَرِ دای دا واپس کړه وی لَرَسُولِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَا وَيْلٌ أُولِي او هغه حاكمانو ته د دواینا خپل دا خبره واپس کړه لا علمه الذین نو خامخ په حشوه به په تدبیر دې کاروانی لا علمه خامخ په حشوه به په تدبیر دې باندې هغه کسان یستم بیتونه ج غیر او باسی تدبیر د دې کار من هم د دینا ولولا فضل الله علیکم ک چر نو فضل الله پتا سوجي پیغمبر را لیګل ورحمت و رحمت د الله چې کتاب را لیګل لتبعتم شیتان الا قلیلا نو خامخاته به د ری تاسو د شیطان مگر لغونتی به تی فقاتل فی سبيل الله جهاد کو د الله لار کی لا تو کلفو الا نفسک تکلیف کینشې چوله مگر نفس تا و هرذ المؤمنین او تی دی ورک مومنانو ته جهاد فی سبیل الله اصل الله زر د چ الله نذیره چ لای کو فبن بکی با اصلذین جنگ دا کسانو کفرو چ کافر دی والله اشد باسن اللہ ڈیر سخد پا جنگ کی واشد تنکیلہ او سخد پا زاب ورکولو کی منیشفا شفاعتن حسنتن آغا چاچ شفارسو کو شفارس خیستادنے کئی پکار کی یکل لہو عبدلر نصیب منہائی صد دینا اللہ باجر ورکی و منیشفا شفاعتن سییتن او چاچ شفارسو کو شفارس ناکارا د گنا و یا کله یو بدللک فلم من ها بوج د دینه وکان اللہ دلا علا کل شی مقیتا په هر یو شی وانی قدرت لرون که د مقیتا یو ماندا وا یا مقیتا حفاظت کو انکه و اذا ہوئی تم بتحیاتن کلچ سلام وا چول شپتا سبانی بتحیاتن پس سلام شول سرا فهیون تاسم سلام بأحسن منها پډېر خيست ول فاو سر دينا او ردوها رد يا دغه الفا واپس کوي ان الله بيشکا الله کان دی لا کلي شين حسيبا پاريو شي صاحب کو انکي الله هو الله رب العزت لا الهه نشتر بل عبادت لائق او مستحق الله مگر دغه والله لا يجمعنكم خام خراج جمعو بكي تاسوي لا يوم القيامه د پارادو ورځې د قیامت لارې بفي چې شک نشته پرات لودې کې ومن اصدق من الله حديثا او سوګ دي رشتونی د الله نه حديثا په وینا او خبره کې فمالکم سشيوي تاسو لره فلمنافقین په بارد منافقانو کې فئاتين چې ددل کېږي والله هم الله لا کړی دی سبو دی سبو په سبب داږي چې دې کومه مال کړی دی اتری دنیا یا تصویره دل رین ته چلار سم من اضل الله هغه چاله ر چلا گمراهن کړی وی و من یذلل العوص چله گمراه کی فلن تجد له سبیلا شروم انم میداغ د دا پارس لارا ودوخه غنیدای له تکفرو نا چې کافران شیطان سو کما کفرو لکه څنګه چې دوی کافر دي فتقونوا سوا نو شی بتا سو پکفر ک برابر فلا تتخذون من نسیم منهم د دوی ناو لیا ا دوستان حتا یهاجروا فی سبیل الله تر دی چې د هجرته کې د الله لارکی تولله کچرې واړي ددووي فښزو هم نووروييسي وقتلو وَقْتُلُوهُمْ او قتل کدوويحي سوجد وَجَدْتُمُوهُمْ هم کممځ کې چې ممدووي که زمینميې هلوي او که حرم ولا تخذو منیسي م من نوم د دو نهوللي دوستوس ولا نسورا او نم دادي الذي نه چې غی پې ووسشيدي او دا س قوم سره ب نه کوم و ب نه ساقون چې په من ستاسوو په منداغو کې او جا او کوم یا را شي تاسو ته حرت سودرو هم تنګې وسینی د دوي یو قاتیلو کوم تا سرد جنگ د او ی قااتلوقوممه هم یا دا چې دی جنګو کې د خپل قوم سره نوې پرږد ولو شاء الله او ک الله خوښه شووه لصلتو وعلیکم خامخازو رور کړي بيو دي بی په تاسو باندې فلقاتلکم نو خامخاتاو سره به جنگ کړي و فاين اتغلکم کچري دې جدا کیږي تاسو نا ډډ کوي د تاسو نا اړه کوي تاسو نا فلم یقاتلکم نو دای جنگ نکي تاسو سره و القو لیککم او پېش کوي تاسو فما جاالله الله له کومونهې ګرزول الله تاسوله رالی هم په دویوانې سبيله سلاره د جنګکولوسطجدو نظر د چوبه موم تاسو آخرري نه نور یوریدوني باید راده لري یا منوکم دا چمن حاصل کې تاسوونه د من فقطت په طریکې منو قومه هم اوامن حاصل کې د خپل قوم نه د اتفاق په طریکې کلله ماررکله رددو کلما رددو الالفتنتي هر کل چده رددو یو مان داو روب لیشی الالفتنتي شرکتا یا کلما رددو هر کل چده روب لیشی الالفتنتي دپارد جنگ د مسلمانانو ارکی سوفیها ندائب واپس کولیشی پدیکی فایل نمیات دلوکم کچردائی نو جدا شوی د تاسو نه کچره دی اړه خو ډډ نوکړی تاسو نه ویلقو الیکم او نیو پېش کړی تاسو لصلح و یکفو ایدیهم او نیو بن کړی لاسونه خپل تاسو د جنگ نه فخذوهم نو روینې سې وقت لوهم قتل کړی دی حيث سقفتمکم ذکی چمب میدوی واولایکم دغه کسان جعلنا گرزول دمگ لکم تاصل رالیم پدوی بانی سلطانم مبینا غلب اخکارا دلیل اخکارا وما کان لی مومنن او شان دیو مومن سڑی این یختل دا چه قتل کی مومنن یو مومن الا خطوآ مگر پخطا سرا ومن قتل مومنن چا چه قتل کو مومن خطوان پخطا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ نُقَدَّمُ عِزَادُ الْغُلَامِ لِمُؤْمِنَةٍ الْمُؤْمِنِ وَدِيَةٌ أَوْ دِيَةٌ بَي مُسَلَّمَةٍ سَارِلَ شَوَالِ أَهْلِهِ وَارِثَانُ دَذَتَا إِلَّا أَيَّ أَصْدَقُوا مَغَرْدَا چي پخيراتو کي فَإِنْ كَانَ كَشْرِوِ مِنَ الْقَوْمِ نِيَ وَدَاسِ قَوْمٌ نَادُوِلْ لَكُمْ چي دُشْمَنَانْ وِستَاسو وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَدَامَ قَتُولٌ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَا نو پدبانه و یزادو الغلام مومن و این کانک چریوی من قوم نیودا س قومنا بینکم و بینهم میساقن چپمن ستاسو پمن داغوی کی واده فدیتم مسلمتن نو دیت بوی ورکڑشوی لا اهلی وارسان و ددتا و تحریر رقبت مومن ازادو الوید غلام مومن لم یجد چا چې نو مندو غلام فیا مشاېې متطاب نوروجی بنیسي دوه میاشتې پر لپېته ب من الله داته ب د طرفد اللهنا وکان الله د الله علیمن هقیما پووه او حکمتالله ومن یقتله چا چې قتلکو ممنن ممن مطامدن قسن پهجازا وجهه نهمونو بلا او د د خالدن فیہ میشوی پدے کہ وغضب علی غزب دا اللہ علیہ غضب الله وای پد ولعنه او لعنت الله وای پد اللہ دے بلانت کنے وعدله عذاباً نظیما دہ ار کڑے دے اللہ د پر عذاب لوی یا ایہ اللذی نامنو ایمان ولو اذا ربتم فی سبیل اللہ لَچ سفر کو اید الله پلار کی فتبينون لټونه کوي ولا تقولو موایل مناشات القا چاغه پیش کی علیکم السلام تاس ول سلام تاس ول تابیداری نو تاس ورته داسې موایې لست مومینہ چې تقو مومنی تب تغون عرض والحیات تاسو سامان د دنیا فَإِنَّ فَا اللَّهَ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا غَانِمٌ كَثِيرًا غَنِيمَتُهُ نَدِيرٌ كَذَلِكَ دَارَ لَكُمْ وَإِتَاسُمَ مِن قَبْلُ دِينَمَخْكِي تَاسُبُم ایمان پټولو یو دور در باندې داسو یادارنګي تاسو وایې نه مؤمنانو دی نمخکی فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نَيَسَان کړي دل الله پتاسو فتبينون لټونکوي إِنَّ اللَّهَ بِشَكَ الْلَاكَانَ دِ بما په او سمانې تعملونه چې تاسوه ملکوي خبره خبردار لا استویل قعددونه نهدي برابه مِنَ منل مومن نه د مومنانونه غیررو اوید دوري چې ندي خاوندان د سر ول مجاهدونه او غ جهات فی سبی الله الله لاره کې بیا پخپلو معلونوان ف پخپلو نفسسو فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ وَرَوَالِ وَرْكَدَ اللَّهُ الْجِهَادَ كُنْ كُتَا بِمْ وَالِم شَيْ جِهَاد كَيْ پخونو مالونو وانفسهم پخولو نفسونو عَلَى الْقَاعِدِينَ پَا غَاسْتُو مَعْذُر وَانِي دَرَجَاتِي وي درجي وَكُلَّ نُطُولُ سَرَا وَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا وَادَ كَدِلَاد جَنَّت وَفَضَّلَ اللَّهُ ورکڑی دی اللہ جہات کون کی علی القاعدین پا آغا ناستو بی غزر باننی چی سو غزر نشتا و ناستی اجرن ازویما پا اجر لوی سرا درجات منہو دا درجی بید طرف دالانا و مغفرتن و بخندا و او رحمت دے و کان اللہ غفور الرحیما او دی الله رب لی زړه ډېر بخون کې اور همکه انکه ان الذین ان बेशक आकाशان توفاهم الملائکۃ جو وفات کوي د لاره زوالیمی زالمی انفسم پداسه حال کې چې د ظلم کوونکی په خپل زانونو قالوا ننا فرشتي ورته وایفي ما کنتم فی ما کنتم پس شکی وای تاسو دا اوسه ژوندۍ ډېره کا ینی فی ایش ان کنتم فیم ردی نکم ان وعبدی کن او مونغا مستضعفين ورته ویلم تکن ارض الله واسعتن مون کمزوري پزمکډ دین م سرګندو لن شو قاللوو فرشتې بورته لمتهکو ندو الله ای آیا نو مقد الله واسعتا فراهه فهاجررو فيه نه تاسو بهې جت کړه او پهدي کې فلا ک کسان ما هم جهننممو ځې د پاتې کې دودي دو دو جههننمب سا او بد د دا جهنم ځې د ورتلو إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ مَغَر كَمزوری د ناری نون ون نسائده زنان او نا ول ويل دانید ما شومان او نا لا یستطیعون هیلتن چا غی طاقت ن لری د سچل سچل د هجرت ولا یهدون سویلا او نمومیلارا فاولائک دا کسان صلی الله زر د چا یعفانهم مافی بو کی وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا او دِل الله مافيکونکه وبخونکه وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او چاچه هجرۃ کو دال الله لار کی یجد فی الارض وبمی پزماکه کی مرا غمن کثیرًا زایونا د هجرت کثیرن دیر وَسْعَتَن او فراخی پرزک کی وَمَن يَخْرُجْ عَن سُوقِ چَوْتُمِن بيتي دکور خپل مهاجرن اِل الله وَرَسُولِهِ هجرت کوونکيو الله او رسول الله ته ثم يدركول موت او بیا راګير کوزلره مرق فقد وقع جروه عل الله بشک ثابت شو جردد پالحماني وكان الله دل الله غفور الرحیمه بخون کې مهربان و اذا في الارض کلچ سفر کوئی پزمکا کی فلی سالیکم جناہن نشتر پتاس گناہ ان تقصر من السلات دا چکم وئی تاسود مزنا اوا آسلور رکا فرض دو کوئی او پزید اگد مانے لند کوئی ان خفتم که یرید ایتاسو این یفتنکم اللذین کفرو دا چی فتن کی بو آچائی تاسو کسان چی کافر دی انل کاافې قین کاافان کادي لکوم تاسو د پارادو مبینا دشمنه نکاره و دا کوتهفیلم کله چې ته مووجي په دوی کېزما محبو فاقم ته له م سولاته نقا مودوي د پاه فم ته له سولاته کله چېته دوی او قائمو ویت د دې په اړه موږ موږ ولکه فل تقم نوودی دري توایه فتن یوډل منو د دینه ما کده تاسو را ولیا خذو اصلهتهم ودنی سزان سرخ په اصله فاذا سجدو کله چنه کی یعنی یو رکعاتو کی پا دو رکاتو منزنو کی یا دو رکاتو کی پا سلو رکاتو منزنو کی فل مِنْ وَرَائِكُمْ مې وورې کومنو شې تاسوونهروستتو د دشمن مقابلې لدي ودرېږيولتهې را دی چې تو ایفتون نو خراډه لله لم یو سلو چېغ مځنو کړړی فل یووسلو مع کهنو مزدیو کې تا سرهوللییااخو حیزره لَا تَغْفُلُونَ عَن مَصْلَحَتِكُمْ دَاعِ چ غاف